בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל"ה, מיוסד על תורה ל"ה בליקוטי מוהר"ן. בראש אמיות אקרא בפתחי שערים בעיר המרא יאמר, בקול גדול, בקול חזק, בקול מר, ארים קולי ואקרא לאל גומר עלי. הנני בידך ככמו חומר ביד היוצר. שומר ממילה אל השומר ממילל. השוטטה בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ואזעק בקול גדול, ואתמרמר ואומר. קורא לי אל אדוני ואקרא, ויענני מער קדשו סלע, אני שכבתי ואישן העקיצותי, כי אדוני ישמחני. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן, ריבונו של עולם, אדון הסליחות, אדון הרחמים, הצופל הרשע וחפץ בי צדקו. פותח שער לדופקי בתשובה, זקני ברחמיך רבים שאשבו בתשובה שלמה לפניך, חישקל מרע על כל חטאי ועוונותי ופשעי שחטאתי ושביתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. ואל תטרוף עלי את השעה. שובה ה' עד מתי וננחם על עבדיך, שיבנו ה' אליך ונשוב אחדש עמנו כקדם. כי מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, כי קודם שבראת העולם, בחוכמתך הקדומה הקדמת את התשובה תחילה, כי תשובה קדמה לעולם. כי ידעת כי בסבב אדם אנחנו, ומחומר קורצנו. הן בעוון חוללתי ובחטי חמת נעימי. ואתה ידעת יצרנו כי עפר אנחנו, על כן הקדמת תעלה למכותינו, וצור היא למכאובנו. כי אתה חפץ בקיום העולם, ואין אתה חפץ בהשחטת העולם חס ושלום. על כן מתחילה עלתה זאת במחשבה לפניך, שתקבל תשובתנו לפניך בכל עת שנבוא אליך. אבל מה נאמר ומה נדבר כי כבר נתאחזו ונתפסו בנו כל כך אבן מצולת החטאים, בגשמיות הכירת החומר. עד אשר תש כוחנו, אומת ידינו מאוד, וקשה לנו בעצמנו לשוב אליך באמת. ואין לי שום תקווה כי אם על רחמיך הרבים שאתה בעצמך תשיבנו ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ויעלה ויראה לפניך הנחותינו והנחותינו ותפילותינו ותחינותינו. מה שאנו מתארחים ומצפים ומחכים וזועקים בכל עת אליך, שתשיבנו אליך באמת, כאילו עשינו כל מה שמוטל עלינו, כאילו נתעוררנו ועשינו תשובה שלמה, תשובת המשקל, על כל חטאינו ועוונותינו ופשעינו. כי אין אנו יודעים מה לעשות ואיך להנצל עם מה שאני צריך להנצל מעתה, לבעל אעשה עוד מה שעשיתי עדינה. לבל לפגום עוד מה שפגמתי, במחשבה, דיבור ומעשה. ואין לי שום שמיכה ותקווה, כי אמר לחמך רבים וחסדיך הגדולים, שאתה בעצמך תעסוק בתיקוננו בזכות צדיקי אמת, קדושים אשר בארץ עמה ואדירק וחפצי בהם. וזכותם וכוחם אשיבני אליך ואשוב בה כי אתה אלוהי ועוזרני ביחמך שלא אשוב עוד להיבלתי. ואעזוב את דרכי הרע, ומחשבותיי הן מגונות, ודעותיי הן מעובבות, וכל בלבולי הדעת המרובים אשר על ידם באו לי כל מעשיי הרעים ופעולותיי הזרים, כולם אזכה לעזוב ולסלק מעלי לגמרי, מעתה ועד עולם. עוזרני מעתה לתקן את חוכמתי, ואזכה לשמור את מוחי ומחשבתי וחוכמתי ושכלי מכל מיני מחשבות רעות ושכליות חיצוניים. ולא אנליח לקנוס בדעתי שום מחשבה חיצונה ושום חוכמה חיצונה כלל. אין חוכמות חיצוניות של חכירות או פילוסופיה. ואין שאר ענייני חכירות וחכמות חיצוניות העולים על המוח לבלבל מעבודתך, לחקור בענייני הנהגותיך ודרכיך חס ושלום, או לערער חס ושלום אחר צדיקים אמיתיים וקשרי הדור האמיתיים. וכן שאר כל ענייני חכמות חיצוניות וליצנות הנהוגים בעולם, ובפרט בדור הזה אשר הם חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים. ובאמת כל אלו החכמות אינם חכמות כלל, כי בדבר ה' מאס ובחוכמת מה להם. וכן משאר כל מיני חכמות ושכליות חיצוניות שאינם צריכים לעבודתך אמיתית. ומכל מיני מחשבות חיצוניות ומכל מיני ערעורים ובלבולים וערבוב הדעת מכולם תצילני ותשמרני ותפלטני. ותהיה עמי תמיד בכל עת ובכל רגע ותגן בעדי ותשמור את מוחי וחוכמתי ומחשבתי. שלא יתחיל להניח לקנוס חס ושלום בדעתי ומוחי ומחשבתי שום ולא שום מחשבה זרה וחיצונה כלל. ואזכה לקדש את מוחי ומחשבתי תמיד בקדושה גדולה. כי לפניך נגלה אדוניי אלוהי אבותי שכל מעשיי הרעים וכל החטאים והעוונות והפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך, כולם באו אלי רק על ידי זה לבד, על ידי שלא נזהרתי לקדש את מחשבתי, לאחוז את מחשבתי לתופשה ולקושרה, לבלי להניח לקנוס בה שום בלבול הדעת ושום הרהור שבעולם. ולא שמרתי המחשבה שבמוח עד שהנחתי לפזר את דעתי ומחשבתי במחשבות זרות וחוכמות חיצוניות של שטות והבל. וכל מה שהכנסתי מחשבה זרה במוח, כמו כן נתמעט קדושת שכלי. ועל זה נבנה כל המידות רעות וכל התאוות רעות שנתפסתי בהן מנעורה עד היום הזה. עד אשר אני הולך בעולם עכשיו כאיש אשר עברו בו כל מיני חיצים מורמחים, ועדיין טחובים בגופו, ועדיין כל האורבים והשונאים הולכים אחריו. מסובבים ואורבים אותו בכל עת ורגע לבל יברח לאיזה מקום הצלה ומנוס. גדר בעדי ולא יוצא הכביד נחושתי. וכל זה, העדפ גם המחשבה שבמוח, אשר הרבהתי מאוד בזה, עד אשר נתפזר דעתי מאוד מאוד, עד שכמעט חס ושלום נתמלא כל מוחי ודעתי מבלבולים רעים ומגונים וזרים. ומחשבותי הן מחשבות, מחשבות חיצוניות רבה מאוד. ראה אוני וחלצני, כחסדך חייני, חלצני אדוני מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני. כי אתה יודע שאי אפשר לי לפרש כל שיחתי, כי אין שום לשון בעולם שאוכל לכנות בו פגמי נגדך והתרחקותי ממך. ואני דומה כתועה בעמקי מצולות ים, ואני בעצמי אחייב בכל זה. אבל על זה באתי לבקש ולשאול ולהתחנן מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתחונני בהחמך לבל אהיה עוד. ובהחמך רבים תעשו אותי זכאי ולא חייב. רחם עלי בהחמך ועזור לי מעתה לקדש את מחשבתי תמיד, כי אף על פי שקול מוחי מלא ערבובים ובלבולים הרבה מאוד, ועולים על מחשבתי ערעורים, רעים ומחשבות זרות ושכליות חיצוניים הרבה מאוד, אף על פי כן עדיין יש לי תקווה להנצל מהם בכוחך הגדול, לגרשם ולסלקם מעלי ומעל גבולי מעתה ועד עולם. על כן באתי לפרש שיחתי ולשטוח כפיי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, כי אתה טוב ומיטיב לכל ומלא רחמים אמיתיים וחסדים עצומים בכל עת ובכל שעה ובכל רגע. חוס וחמול עלי ואהיה עמי תמיד ועוזרני ושומרני לקדש את מחשבתי וחוכמתי תמיד, ואזכה לאחוז ולתפוס את מוחי ודעתי ומחשבתי, ולא אניח לכנוס במחשבתי שום חוכמה חיצונה ושום מחשבה חיצונה כלל. ואזכה לגעור בהם ולגרשם מעלי ומעל גבולי, ולהסיח דעתי מהם לגמרי, כמו שכתוב, גער חיית קנה. באופן שאזכה לסלקם ולשברם ולבטלם ממני בביטול גמור מעתה ועד עולם. ואזכה לקנה חוכמה, קנה בינה דקדושה. ותעזרני ותושייני שאזכה לשוב מהרה למקור אשר נחצבתי משם. ותשיב נפשי ורוכי ונשמתי אל מקום אשר היה שם העולה בתחילה. אל המנוחה ואל הנחלה, לאתר דת נטילת מתמן, שהוא חכמה היא לעד הקדושה. אשר משם נחשבנו, כמו שכתוב כולם, בחכמה עשית. את הזקן היא שלא אשתמש בשכלי בשום דבר ועסק כלל, ולא בשום חוכמה חיצונה, ולא בשום מחשבה חיצונה כלל, כי אם בהתבוננות עבודת השם יתברך, בקדושה ובטהרה גדולה באמת ובאמונה שלמה. ויהיה שכלי הולך וגדל, ואזכה לקדש את שכלי תמיד, ולהוסיף חוכמה או בינה ודת, בקדושה גדולה בכל יום ויום, בכל עת ועת. ואזכה תמיד לצאת ולעלות ממוחין די קטנות, למוחין די גדלות, בקדושה גדולה באמת ובאמונה כרצונך הטוב. ואזכה להשיג בכל פעם השגת עבודתך באמת במדרגה גבוהה יותר ובקדושה, בטהרה יתרה, עד שאזכה להיות כרצונך הטוב באמת. ועוזרני לחדש את מוחי ושכלי ונשמתי תמיד, ותורני ותלמדני תמיד איך להתנהג בעניין השינה, באופן שאוכל לחדש את מוחי תמיד. כי אתה ידעת כי אנחנו מוכרחים לשמור את השינה מאוד כדי לחדש את מוחנו ושכלנו, כדי שלא יתבלבל דעתנו חס ושלום. וגם אתה ידעת עוצם מהפסד של ריבוי שינה, חס ושלום, שמפסידין לזמן היקר מכל הון. אשר השעה שנאבד מהזמן בשינה או באבלי עולם הזה, חס ושלום, אין לה תמורה בעולם, ואין שום אבדה בעולם כמו אבדת הזמן. ואני בר ולא יודע כלל איך להתנהג בזה, בעניין הנגות השינה, כלל. על כן אני מפרש שיחתי לפניך, ואני מוסר עצמי עליך לבד. בידך פקידרוכי פדית אותי, אדוני אל אמת. שתשמור צאתי ובואי ותהיה עמי תמיד. ותדריכני בעמיתך ותלמדני בכל עת איך להתנהג בעניין השינה לישון במועדו ובזמנו בעת ההכריח לבד כרצונך הטוב. ותעזרני שאזכה למעט בשינה ותקדשני בקדושה גדולה ותגרש כל מיני בלבולים ממוחי ומחשבתי עד שאזכה על ידי מעט שינה לתת נייך להמוחין שלי והתחדשו המוחין והנשמה שלי והתחזקו מעייפותם על ידי מעט שינה בתכלית המיעוט. ותזקני לישון בקדושה ובטהרה גדולה, ותרחם עליי, ותעזרני. ותפתח לנשמתי שערי רחמים וחסד, ותצווה למלאכיך הקדושים. שיניחו את נשמתי שתיכנס לשערי הקדושה בשעת שנתי. ותעלה ותיכנס נשמתי ושכלי לתוך האמונה הקדושה בשעת שנתי, ואז כדי לחדש את שכלי ונשמתי בתוך האמונה בשעת שינה. ויקוים בנו מקרא שכתוב, חדשים לבקרים רבה אמונתך. ואזכה לקבל תמיד שכל חדש, נשמה חדשה, מאור הפנים, על ידי השינה בקדושה ובטהרה. תזכני לקרות קריאת שמע שעל המיטה בקדושה גדולה ונוראה ובמסירת נפש על קידוש השם באמת, ואזכה להתוודות על כל חטאותיי ועוונותיי ופשעיי קודם השינה, ולשוב בתשובה השלמה על כל מה שפגמתי באותו היום. ואזכה לקבל עליי באמת שלא אשוב עוד לאיבלתי, ואזכה לקבל עליי קודם השינה תמיד, ארבע מיטות בית באמת ובלב שלם. ואתה תרחם עליי, ותמחול, ותסלח לי, ותכפר לי על כל מה שפגמתי נגדך, ותתאר את נפשי, ורוחי ונשמתי. ותצווה ברחמך לפתוח לנשמתי שערי רחמים, שערי אמונה הקדושה. ותכנות נשמתי לתוך האמונה הקדושה בשעת שנה, עד שתעלה על ידי האמונה לאור הפנים לקדושה. עד שאזכה לחדש את נשמתי ושכלי להמשיך עליי ולקבל בכל פעם שכל חדש ונשמה חדשה מאור פניך דרך האמונה הקדושה. ריבונו של עולם החם עלי וחמך רבים, וזכני לכל זה בזכות צדיקי אמת, אשר לפניהם אין שום שער סגור. בזכותם וכוחם תתארני, ותקדשני בקדושתך העליונה, ותפתח לי כל השערים של האמונה הקדושה וכל השערים של הקדושה, עד שתעלה נשמתי לאור הפנים. פיתחו לי שארצי דקבוא בה מודה יה, האירה פניך על עבדך, או שיהיה לי בחסדך. פניך איר בעבדך, ולמדני את חוקיך. וזכני להמשיכו לקבל נשמה חדשה ושכל חדש משבעים פנים של התורה הקדושה. ואזכה להשיג ולהבין השבעים פנים של התורה. ותאיר עיני במאור תורתך, ותזכני לראות תמיד בכל עת אור פני הצדיקים האמיתיים. לקבל פניהם תמיד, ויערו פניהם הקדושים עלי ברחמים וחסד גדול ובאהבה וחמלה גדולה, בסבר פנים יפות. אז תזכה לקבל נשמה חדשה ושכל חדש מאור פני הצדיקים. ולחם עלינו בהחמך רבי, מזקנו אותנו, ואת כל עמך בית ישראל, שנזכה להיות דבוקים תמיד, באמת, באמונה, בתכלית השלמות. ונזכה לקיים מצוות, ובו תדבק בשלמות, כרצונך הטוב, בתכלית המעלה העליונה, בקדושה ובטהרה גדולה. ונזכה לתת תנאיך למוחנו ושכלנו. ובעת שהתייגע המוח מחמת גודל הדבקות, נזכה לעסוק אז בפשט טהורייתא באמת, באמונה שלמה. ונזכה להגות בתורתך תמיד, וללמוד הרבה שעה עשו פוסקים. בילדיה זה יחזרו ויתחדשו מוחנו ושכלנו ונשמותינו, ונזכה להמשיך ולקבל שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים וקדושה, על ידי לימוד פשטה אורייתא באמת ובאמונה שלמה. ובכן, תאחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל, ותזכנו לעסוק במשא ומתן באמונה גדולה, ולא נעבור ולא נשנה דיבורנו לעולם אפילו בשביל רב. ונזכה ללמוד ולקיים כל הדינים השייכים ונוגעים למשא ומתן, שהם כל דיני ממונות. ונזכה לקשר מחשבתנו לתורה הקדושה בשעת המשא ומתן, ומחשבתנו תהיה קשורה בדיני התורה מלובשים בתוך המשא ומתן. ותצילנו שלא ניכשל בעוון מידות ומשקולות לעולם, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. ולא אטאט חבריי בשום הונאת ממון והונאת דברים בעולם. ויזכה לעשות המשא ומתן בקדושה גדולה ובאמונה שלמה באמת לאמיתו. תעזרנו שנזכה לקיים בשעת המשא ומתן ודובר אמת בלבבו כרב ספרא, ולא נשנה לעולם מכפי מה שנגמר בלבבינו. <רק>, רק נזכה לקיים המקח כפי מה שנגמר בלבבינו למוכרו לקנותו, ועל ידי זה תזכנו ברחמך רבים ותגן בעדינו ותפרוס על נסוכת שלומך ותמשיך ברחמך אור החשמל הקדוש מעולם הבינה לשמור את האמונה הקדושה שלו, יגע בזר. ונזכה לאמונה שלמה באמת תמיד, בקדושה הגדולה, עד שנזכה על ידי עשיית המשא ומתן באמת באמונה, לקבל שכל חדש, נשמה חדשה מאור הפנים. ותזכה אותנו שנהיה כולנו, אנחנו, עומך בית ישראל, נכללים זה בזה, עד שעשיית המשא ומתן באמונה של הסוחרים הכשרים יהיה טובה לתלמידי חכמים אמיתיים ולצדיקים וכשרים אמיתיים. הבטלים מכל עסקי המשא ומתן ועוסקים בתורה ועבודה תמיד. שהתחדש שכלם על ידי המשא ומתן של הסוחרים הכשרים העוסקים במשא ומתן באמת ובאמונה שלמה, עד שנזכה כולנו להמשיך ולקבל בכל עץ, שכל חדש, נשמה חדשה מאור הפנים. ותעזרנו שנזכה לברר ולהעלות כל ניצוצי הקדושה שנפלו בין הקליפות פחתינו ועוונותינו המרובים, ונזכה לברר ולהעלות כולם אל הקדושה, לחזור ולהכניסם לתוך האמונה הקדושה, על ידי עשיית משא ומתן באמת ובאמונה שלמה. ותרחם על כל הנידחים ועל כל הניצצות הקדושים הנפוצים ומפוזרים בין הקליפות והעכום, ותחזור ותקבצם ותכניסם בתוך הקדושה, בתוך האמונה הקדושה, ותתערם ותקדשם בקדושתך העליונה, עד שיזכו לעלות ולראות לפניך ולאור באור פניך. ותזכן ובעכמך לקיים מצוות תפילין קרעו עם כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותרי"ג מצוות התלויים בה בלב טוב ובשמחה גדולה וביראה ואהבה עצומה. ותעזרנו שלא אסיח את דעתי מן התפילין לעולם. ואזכה שיאיר עלי אור פניך על ידי קדושת מצוות תפילין הקדושים. ויקוים במקרא שכתוב, וראו כל עמי הארץ, כשם ה' נקרא אליך ויראו ממך. ואזכה שיומשך עלי אור החשמל הקדוש על ידי הרצועות הקדושות של התפילין, ועל ידי זה אזכה לאמונה שלמה באמת תמיד, ואזכה להתקשר ולהתדבק בך באמת על ידי קשירת התפילין בראשי ובזרועי. זכי אני להמשיך עלי תמיד קדושת תורת תפילין הקדושים, ולקבל תמיד שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים. וזכי אני ובהחמך רבים לשמוע קול שופר בראש השנה מתוקע הגון וכשר, ויהיה לנו כוח בשעת התקיעות לעורר אורות מפנים עליונים, עד שיאיר אור פני התוקע באור פניך, ונזכה להתעוררות השינה על ידי התקיעות ולחדש שכלנו ונשמותינו אז, ולהמשיך ולקבל עלינו שכל וחוכמה חדשה ונשמה חדשה מאור הפנים. ויקוים מקרא שכתוב אשרי העם יודעי תרועה אדוני באור פניך יהלכון. אור פניך עלינו אדון נשא ועלינו מהרה אל הבית נכון ונישא. ומהר לגאולנו גאולה שלמה, גאולת הנפש והגוף והממון אשר כולם הם בגלות גדול עכשיו. חוס וחמול על פלטת עמך בית ישראל ומהר לגאולנו גאולת עולם בכלל ובפרט בגשמיות וברוחניות. ותביאי לנו את משיח צדקנו, בן דוד יבוא ויגלנו, ותבנה חורבות ירושלים עיר הצדק, קריאה נאמנה. ותאיר עלינו באור פניך, ותמהר ותחיש לבנות בית קודשנו ותפארתנו. ושם נקריב לפניך את קרבנות חובותינו, ונזכה להקריב קרבן התמיד במועדו ובמקומו כהלכתו, ולהקטיר קטורת בזמנה. ועל ידי זה נזכה להחריד זרועו של עמלק לחלות ולבער קוצים מן הכרם, ולהחריד ולעקור ולבטל כל הכוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה, ולהעלות כל ניתוצי הקדושה מבין הקליפות והעכום, וכולם יתדפקו ויתאחזו באמונה הקדושה ויתבררו, ויעלו מעלה מעל עד שישובו לעלות ולהתחדש באור פנים. וכיסא דוד מהרה תכין, ויהיה השם שלם והכיסא שלם, ותתן לנו מלך אחד ורואה אחד כלבבך, ומשיח בן דוד מלך ישראל. ותתגלה מלכותך על כל באי העולם, ותתגדל, ותתנשא, ותתרומם אמונתך ומלכותך למעלה למעלה על כל יצורי העולם. וכולם יחשפו וישתוקקו לאמונתך הקדושה, ותמלוך אתה ה' מהרה לבדך על כל מעשיך. כי המלכות שלך היא, ולעולמה תמלוך בכבוד, ככתוב בתואתך ה' ימלוך לעולם ועד. ונאמר, ויהיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.